Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu Wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syuruhi anfusina wa siyyaatih amalina Man yahdihillahu balamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha hakka tuqaatih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 kita menyambung kembali perbincangan kita manusia suratul fatihah dalam ayat yang ke-6 iaitulah iman Allah subhanahu wa ta'ala ihrina siratan mustaqim ihrina ini kalau kita bincangkan berkata al-hada ya dan digunakan oleh Al-Quran Al-Karim dalam Al-Quran dalam tiga bentuk sama ada terus kepada mafu'al bihi muta'adi kepada mafu'al bihi seperti dalam ayat ini ataupun muta'adi dengan huruf ilah ataupun muta'adi dengan huruf li huruf lam jadi hidayah ini kalau kita lihat menunjuk kepada dua makna, sama ada irishad ataupun taufik, kalau kita lihat dalam kamus-kamus yang ada di tangan sebagai contohnya kamus al-farid kata ni hidayah ni, merujuk kepada rushd ataupun irishad, guidance Ini satu tafsir satu penjelasan yang menarik dalam kamus al-farid sangat baik untuk kita miliki dan untuk anak-anak kita yang belajar dalam bahasa Arab, lulusan puasa Arab supaya dapat kita lihat penggunaan dalam bentuk yang kontemporari seperti ini disebut dalam kamus al-farid ini jadi, Allah SWT mengajar kita Selepas memuji Allah Barulah layak datang Permintaan Artinya, jangan minta tanpa memuji Allah SWT Kerana dia sudut Apa yang dia ajar di sini Tidak menepati sebenarnya Kalau kita perhatikan sedang-sedangkan Ini mulai kepada Allah sekarang Pergataan hidayah ini Adalah merupakan asas Adalah merupakan perkara yang asas Untuk membawa seseorang itu kepada kehidupan yang dikendaki oleh Allah Subhanahu SWT Dalam Islam ini diajar kita dalam kehidupan Kaedah yang disebut lima Muhammad Tariq Syarawi Ifa'al wa la Kalau kita mengalami Islam ini senangnya Islam sama ada suruh, suruhan atau berlarangan Yang disuruh itu tertaklu hukumnya kepada Wajib atau sunnah atau sunnah makruh atau makroh haram Dan ada yang duduk diantaranya Yang disebut sugan harus Tak ada masalah melakukan jadi, ifal, tidak ifal. Ifal, yang ia suka, tidak ifal yang ia tidak suka. Apa yang menyebabkan Allah riba dan tinggalkan apa yang menyebabkan Allah benci dan malah kepada seseorang sesuatu? Siapa tahu menyembuhkan Allah sekalian? Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, adakah setiap orang yang diberi hidayah oleh Allah Swt itu mampu menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya? Ini satu soalan yang menarik. Apakah setiap yang Allah ajari itu seorang untuk melakukan dia dapat penuhi dengan sebaik-baiknya Jawapannya tidak Karena itu kita lihat dalam ayat ke-17 surah Fusilat Allah Subhanahu wa taala wa fī man wa ammā samūd fa hadaynāhum fa s'habul 'amā 'alal hudā fa akhadhnāhum ṣā'in katul 'adhābil hūn fa akhazat hum sa'ikatul azab al-hunuma ma kanu yaksibun adapun kaum samud maka kami telah beri hidayah kepada mereka tetapi mereka lebih cenderung memilih kebuta sifat buta apa dikatakan artinya a'ma ni buta memilih kesesatan daripada hidayah lalu kami telah menimpakan ke atas mereka sa'ikatul azab azab yang hina tak ada apa yang mereka pilih itu apa yang mereka kerjakan itu sebab Ayat ini memberi kepada kita pedoman Bahawa Telah diberi kepada Allah SWT Oleh Allah SWT Pilihan untuk mengikuti hidayah Tapi dia tak mahu ikut Dengan pilihannya Dia memilih jalan yang sesat Apa yang kita nak masukkan di sini Sebenarnya Artinya hidayah Allah ni Hendaklah diusahakan Kalau diusahakan Dia masih lagi lalai Maka sebenarnya Allah SWT Mengendaki sesuatu yang tidak baik baginya Seperti yang berlaku kepada kaum Samud Sebaliknya saudara Orang yang berusaha untuk menambah hidayah Allah Swt, menambah dekat dengan Allah, dengan usaha yang berusaha melakukan secara istiqamah konsisten, bersemuka sungguh, Allah pasti akan menambah Dan Allah pasti tambah untuknya. Ini dapat kita lihatkan, kita perhatikan Musa Surah Muhammad ayat tujuh belas: "Walladhi nahatul azalahum hudahu aatahuum taqwa Orang yang telah menerima hidayah, dia berusaha untuk menambah hidayah lagi, berusaha untuk dekat kepada Allah lagi. Maka kami pasti, kami pasti menambah hidayah untuknya Dan diberikan kepadanya ketakwaan terhadap Allah Subhanahu SWT Jadi maknanya siapa yang mencari jalan hidayah ini diusahakan Maka Allah akan bantu dia Kita kadang-kadang kena buat lebih Supaya kita dapat lebih Jangan kita berharap dengan salat yang kita kerjakan Kita akan dapat berbagai-bagai ni'mat yang lain Ni'mat yang dikuning dengan Allah kepada para walinya Disebabkan ibadah-ibadah sunnah yang dijaga di samping ibadah-ibadah khusus jadi kita juga harus ingat Allah SWT wa memberi amaran kepada manusia ini manusia surah az-zukhruf sebagai contohnya ayat yang ke-36. Wa man ya'shu 'ndzikrur rahman yanqidh lahu shaytanan fa huwa lahu karim. Ayat digit 53 surah az-zukhruf. Sesiapa yang sengaja jauh daripada penyataan Allah SWT, wa taala, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada Al-Quran, jauh, jauh daripada orang saleh, maka kami akan utuskan kepada syaitan supaya dia ini menyesatkan orang tersebut. Jadi usaha kita menjawab Allah SWT Maka makin Allah SWT akan memutuskan Makhluk Syaitan ini untuk usaha kita Jadi satu hadis sahih Bahawa Allah SWT menjelaskan Rasul Isa Nabi Muhammad SAW Man ahabba liqa' Allah Habba Allahu liqa'ahu Wa man kariha liqa' Allah Kari Allah liqa'ahu Siapa yang cinta bertemu dengan Allah Allah cinta bertemu dengannya siapa yang benci bertemu Allah Allah benci bertemu dengannya baik hmm. ya, saudara orang yang datang pergi sewayam ah orang yang Allah cinta Allah pilih dia Allah mudahkan untuk dia bangkit Allah mudahkan untuk dia menyelesaikan urusan hariannya sementaraan pula ada orang duduk dekat dengan masjid tapi Allah tidak pilih dia untuk datang ke masjid Allah tidak pilih dia untuk datang ke majlis ilmu walaupun dia ada kemudahan bila dia sakit dia terbaring dia wad nanti di hospital bawalah di Fikri. Kalau aku sihat, aku nak pergi ke Masyid Aku sihat, aku nak buat Ketakatan itu dan ini Jadi, sedangkan dalam bab hidayah ini Allah mengingatkan kita Orang-orang um, yang berusaha untuk dapat hidayah ni Allah pasti beri kepada ini Artinya, kena mujahadah Kena bersungguh-sungguh Asyikh Muhammad Mutaulia Syarawi Menjelaskan lanjut dalam bab hidayah ini Bahawa Allah SWT menjelaskan orang yang jauh dari hidayah Allah ini terdiri daripada tiga kategori. Kalau kita buat analisis, kita kaji ayat Allah ini kita akan lihat manusia yang celaka ini adalah manusia yang terdiri daripada tiga bentuk Yang Allah haram ganda-gandanya menepati dia ya Allah Siapa yang pertama yang pertama dalam surah Nahl ayat 17 ذلك بانهم مستحب mereka tu cinta kepada hidup dunia Kebarannya dengan akhirat maka Allah SWT tidak akan beri hidayah kepada orang yang kufur niat seperti itu orang kafir. Wahyudat dunia enam lampau ini sampai tidak ada peluang untuk beribadah kepada Allah disifatkan sebagai orang yang buta mata hati Yang kedua kalau kita lihat Allah SWT menjelaskan kata makhluk mencari syarawi muhasir yang unggul ini almarhum bahawa orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah ini orang fasik profeseni sportini istilahkan ulama Ghazali dan Ibn salah satu daripadanya orang yang orang yang sengaja melakukan dosa-dosa kecil berterusan Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 103 zalika adna ayatu bil shahalati ala wajhiha aw yakhafu an turadd aw yakhafu an turda imanun ba'da imanihim wa wasma'u wallahu la yahdi al qauman fasiqin Kategori kedua, kata Muhammad al Syarawi yang terharam Terlindung, terbenting. Tidak dapat, hidayah Allah ni Orang fasiq Yang ketiga Kita dapat lihat Nusri Surat Al-Baqarah Kisah bagaimana Nabi Ibrahim Berdebat dengan dengan Namrud Ada kata Namrud, ada kata Namrud Dalam dalam tafsir Ibn Qasir Menyebut kedua-dua nama tersebut Semua so, ada Namrud ataupun Namrud Bau Allah S.W.T. Ala, alam Tera Alam Tera Ia Leli Haj Ibrahim di Rabbnya An Allahul Mulk. Ia Kala Ibrahimu Rabb yang Leli Yuhi dan Yumit. Kala An Yuhi dan Yumit. Kala Ibrahimu Kala Allah Yaati Shamsi Min Nasrid. Fatihiha Min Al Muzib. Fauhita Leli Kafar. Allahulah Yahdi kaum Al Zalimin. Tidakkah kamu lihat kepada ya, seorang yang telah pun berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Allah telah meri kepadanya Meri padanya kerajaan yang besar Dia Nabi Ibrahim berdebat Mula kan, mengatakan kepada beliau Tuhan kula yang hidup, dan matikan Dia pun jawab, aku hidup, lantas matikan Ni namrud, ni jawab Bahawa saya hidup, matikan juga Macam Tuhan kamu Lalu dia baca orang, hamba dia, khadam dia Seorang dia guna Dia kata, aku matikan Yang ni aku tidak guna dia, aku lepaskan Ha, ni aku hidupkan Ya Allah, manusia pakai logik Seperti namrud ini banyak pada hari ini Dia pakai logik akal Mentafsir Quran ini Apa tafsir -tafsir Quran ini, apa hadir-hadir ini? Dia nak tafsir ikut fikiran dia sendiri Tertau bagaimana Seorang mentafsir Quran ini harus menuju Kepada puluhan kita-kita tafsir Puluhan kita-kita hadis Sebelum membuat sesuatu Resolusi, membuat sesuatu kesimpulan Sehadap apa yang difahami itu Jadi orang jahil Seperti namrud ini berkata Aku juga menghidup dan matikan Yang ini aku kekalkan ni Aku biarkan benar dia hidup Maka dia ni aku hidupkan Yang seorang ni aku bunuh dia Maka aku matikan Dia pakai logik akal dia dan Nabi Ibrahim pun tidak putus asa Yang yang hebat debatnya Kita pernah belajar dalam surah-surah yang terdahulu Kisah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim nantas berkata kepada Namrud Kalau begitu engkau datang lah. Tuhanku telah pun menarik namat di sebelah timur Dan mengelamkannya di sebelah barat Ayuh Wahai judi jangan. Limilah engkau terbalikkan matahari di barat pula, terbalik daripada apa yang Tuhan telah lakukan. Fa wujihil ladzi kafar wallahu la yahdiil qauman zalimin. Tercengglanglah orang yang kufur ini iaitu Namrus. Maka Allah tidak memberi hidayah kepada golongan yang zalim. Al-matruduna min hayati Allah, Orang yang terhindar daripada hidayah Allah ni ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang kafir, yang kedua golongan yang fasik dan yang ketiga, orang yang zalim. Jawahilah, saudara, tiga-tiga perkara ni Orang yang fasik tidak akan dapat hidangan oleh Allah SWT. Jangan sengaja kita memilih jalan untuk kefasikan. Dan jangan sekali-kali kita memilih jalan untuk kekufuran. Kufur tu pernah kita belajar dahulu. Kecarimah Raza'i dan Ehyam Middin terbagi pada dua. Dan yang ketiga, jawahilah sifat zulum. Zulum, zulumatun yaum al-qiyamah. Jangan kita berzalim pada orang. Kerana orang zalim ni tidak akan diberi oleh Allah SWT Hidayah Kalau kita majikan umpamanya Nak tindak kepada seorang Cuba kita letak di Kita berada di tahap itu Kalau kita merasakan Tidak patut Diperlakukan begitu Kepada kita Orang pun seperti kita juga Tidak patut Diperlakukan begitu Jadi Allah SWT Mengajar kita di sini Supaya mohon Jalan yang lurus Orang yang Nak jalan lurus ini Kena berusaha Berusaha Dan kita kata Janganlah Memiliki tiga-tiga sifat Yang dibenci oleh Allah SWT Ini yang akibat buruknya terhindar dari mendapat hidayahnya menjauhi sifat kufur, menjauhi sifat fisk menjauhi sifat zulum maka Allah SWT akan pelihara kita walaupun si inci dari kesesatan, kerana kita telah jelaskan bukan satu inci, satu milimeter satu milimeter pun kita jauh daripada jalan lurus itu latihannya berat, di hujung kita takkan jumpa destinasi yang dituju itu sebagaimana hebat contoh ini kemukakan oleh Syahrawi dalam kuliah lepas kita telah uraikan Sebagaimana kereta api Alihkan sedikit dia punya sakatul hadis, Dia punya landasan besi itu Kita cuba alihkan Kereta api ini takkanlah sampai ke Perlis Kereta api ini tengah jalan ya kan Terlumban jatuh dan membunuh semua Passenger yang ada dalam ni Lepas gitulah, Dalam cahaya Allah ni jangan sikit pun Benda kita buat dengan alasan Tak apalah sikit je Bukan banyak pun Kita buat sikit maksiat daripada Allah ni Fisik dia membawa kepada satu kehidupan yang jauh dari kenan Allah Subhanahuwataala seperti yang disebut. Orang ya yang agshu an dzikirul Rahmani nukail dzulahhu syaitanam fahu lahu karim. Sebab itu dia sedikit pun orang ya ya yang agshu, orang yang agshu sedikit dia dia paling. Niat Allah maka pasti syaitan akan datang kepadanya. Dan syaitan itu adalah seburuk buruk pendamping yang akan menghancurkan kehidupannya. Maka jadi ayat ini mengajar kita bila dikafaiin insan mukmin untuk mohon pada Allah supaya menunjuk kita jalan yang paling hampir untuk mencapai menggamit menggapai hidayahnya guna kalah apa istilah sekalipun kenapa undang kita dah memahami konteks ayat yang begitu luas dan hidayah contoh-contoh itulah kita kemukakan di kalangan salafus saleh dan kalangan sahabat. Maka insya-Allah kita akan uraikan ayat berikutnya pada kuliah kedatang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala wa ala alihi wasahbihi wa alaika wa wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.